Книга Іова Розділ 25 Заговорив Білдад із Шуаху і мовив У нього влада і страшна потуга Він творить мир у себе на висотах Хіба полкам його є лічба? і над ким він не виставляє чати своєї? І як людині бути праведною перед Богом? Як бути чистим тому, хто родився від жінки? Коли навіть місяць не світить, і зорі не чисті перед очима в нього, то що вже людина – хробак той, і людини син – червяк той?